Goeiedag maats, ek dink jylle kan nie wag om te hoor wat nou verder met dapper Gideon gebeur het nie. Nou dapper Gideon het toen nou bykie ouwe beginne raak en hy het sy mense mooi gelei, hy het Israel raarig baie goed gelei. Nou vroeger wou Israel gehad het dat Gideon oor hulle moes regeer, met ander woorde dat hy nou hulle leier moet wees, soos in een koning of een eerste minister of een staatspresident. Maar hy het net gesê, nee, hy kan dit nie doen nie. Vader Jawe moet oor hulle heers. En Gideon het toen nou een ouwe man geword en hy het gesterwe. Maar Gideon het 70 seens gehad, want hy het baie vrouwens gehad. En toe hy nou sterwe, toet een van hierdie seens sy plek probeer volstaan. Die seense naam was Abimelech. Nou Abimelech was sommer ‘n bose man. Hy het allerhande verkeerde goed gedoen en hy het toen nou ook tot sterwe gekom. Maar hy was rechtig ‘n baie bose mens gewees. Hy het nou onder andere al 70 sy broers vermoor. Maar vader Yahweh het om sy dade laat vergelde. Dit beteken hy het nou boete gedoen daarvoor. Hy het nou die straf daarvoor gekryd, dier dat hy self ook gesterf het en die manier waarop hy nou dood is en nou was daar nog twee richters gewees 2 manne wat nou vir Israel gehelp het en geleid het en die ene naam was Tola en die andere ene naam was Jair en nadat hierdie 2 richters nou gesterf het het Israel so waar weer begin om afgoede te dien van die van hulle vijande uit tocht Wat gaan aan met die mense? Elke keer gaan hulle terug na afgoede toe. Maar, vader het dit nou gesien en die woede van Jahwe het ontvlant teen Israel. Met ander woorde, vader het nou baie, baie vies gewees vir Israel. En hy het hulle toen nou weer gestraft door hulle oor te gee in die hande van die Filisteine. En in die hand van Ammon. En hulle het die kinders van Israel verplettert en verdruk in daar jaar, 18 jaar lang, het die kinders nou geleid onder hierdie Filisteine en die klomp van Amon. Nou die klomp wat so geleid het, was die klomp van die Israelite, wat nou aan daar die kant van die Jordaan-Rivier gebleid het. Nou oor kan die Jordaan-Rivier, was daar nou weer ander kinders van Israel, wat nou nog nie deurgeloop het, door hierdie klomp Filisteine die klomp van Amon het. Nou die kinders van Israel wat nou aan die ander kant geblei het, was Juda en Benjamin en Ephraim. En toe die kinders van Israel nou sien, dat hierdie manne van Ammon nou oorgetrek het, en dat hulle nou daar is om Judah en Benjamin en Ephraim aan te val, en met hulle te vecht, het hulle baie, baie, baie benauwd geraak. Want dan is die hele Israel nou weer in slavernij, Onder hulle vijanden dan nou. En toe, wat gebeur toe? Toe roep die kinders van Israel nou weer vir Yahweh aan en sê. Ach oh, vader Yahweh, ons het teen u oortree. Want ons het ons Eloai, ons vader vir u het ons verlaat. En ons het die Heere, ja ons het verbaal begin dien. Maar Jawe het aan die kinders van Israel gesê. Onthou nou vader was baie vies vir hulle. Hy sê toe vir hulle. Het ek jylle nie van die Egyptenaars en van die Amorite van die kinders van Ammon, en van die Filisteine en toe die Sidoniers en die Amalekite en die Maonite jylle verdruk en jylle my aangeroep het, jylle uit jylle hand verloos nie. Ek het jylle uit Amalse hand verloos. Maar jylle het my verlaat en jylle het goede van andere gedeem. Daarom sal ek jylle nie meer verloos nie. Gaan heen en roep die goede aan wat julle verkies het. Laat die julle verlos in die tyd van julle benauw tyd. Maat, dis erg. Die dag, as vader Jave sê, jammer, ek help julle nou nie meer nie. Julle was nou te erg, een keer te veel, dis nou klaar. Wat sal ons doen? O genade, dan is daar vir ons niks meer oor om voor te leven nie. Dan staan daar niks, niks, niks wat ons aan kan doen nie. En dan moet ons al hierdie verskrikkelijke strafe vat wat na ons toekom. O my siel, maar kom ons kyk wat het verder gebeur. En toe sê die kinders van Israel vir vader Yahweh, vader ons het oortree, maak met ons net soos wat u goedink, net wat goed is in die oor, verlos ons asseblief toch, net vandag. En toe het hulle nou al hulle die afgoede wat nou tussen hulle was, het hulle uitgegooi en stikkend gemaakt en hulle het nou weer vir vader jawe beginne dien. Hulle het toe dit so ordentlik gedoen en so vanuit hulle harte dit gedoen, hulle dit rechtig gedoen omdat hulle nou weer besef het hoe lief hulle vir vader seker is. Na, en toe het vader sy siel omgekrap geword oor die elende van Israel. Nou dit beteken, hy het toen nou begin om baie ongelukkig te word, dat sy kinders, al is hulle dan so stout, dat hulle nou door hierdie verskrikkelijke toestand moet gaan, dat die vijand hulle net wil vernietig. En toe het die kinders van Israel nou by mekaar gekom, En hulle het een laar opgeslaan, by een plekkie met die naam van Mispa. En toe kom al die manskappen by mekaar, en die voorste en hulle sê die een vir die ander een, nou wie sal vir ons lei teen hierdie mense? Wie sal dan vir ons een leier wees, om te kan vech teen die kinders van Ammon? Hy sal een hoof wees, oor al die inwoners van Gilead. En op die einde van die dag, Toe kies hulle vir Jefta. Ja, hulle het nou om toe gegaan en vir hom gesê, Kom Jefta en wees vir ons een aanvoerder, dat ons kan vecht tegen hierdie klomp mense van Ammon. Maar Jefta het nou nie om so makkelijk laat ompraat. En hy was nou eers so'n bykie hakkerig en het een probleempie gehad. Maar op die einde, Toet hulle nou die, die saak is in hulle uitgesorteerd. En hy sê toe nou maar goed. En hy het nou saam met die oudstes gegaan om hierdie taak dan te doen. En Jefta het alles wat hy gedoen het, en wat hy gepraat het, het hy voor die aangezicht van Yahweh en Mispa gespreek, en dit beteken dat hy baie bewus was van Yahweh, en dat hy vader gebid het, en ook om leiding en hulp gevraag het. En toe stuur Jefta nou die boodskappers naar die koning toe, wat nou um, aan die oorkant is, die Ammonitese koning, en hy, wat nou oorgetrek het na hulle toe, en hulle nou wil aanvang, toe stuur hy nou die boodskappers, en hy vraag vir hulle, wat het ek met u te doen, dat u na my toe kom, om teen my aarde te veg met ander woorde, koning, wat is nou die story, hoekom wil jy nou teen my beklaai, wat het ons nou verkeerd gedoen, en hy het later weer boodskappers gestuur, en toe sê hy, maar ons het nie jylle gronde gevat nie, En Jefta het aan hom verduidelik hoe dit is dat hy niks verkeerd doen nie, maar dat hierdie koning nou baie lelik is dier dat hy so doen. En hy het vir hom verder so gesê, so het ek dan nie teen u nie. maar u handel so sleg met my om teen my oorlog te voer. Mag Jawe die rechter vandag oordeel tussen die kinders van Israel en die kinders van Ammon so maats, hy het nou vir hom baie mooi vertel, dat daar gaan probleme kom, want allemaal weet, as Yahweh praat, dan kom daar groot probleme as jy nie luister nie, maar hierdie koning, wat het gaud nie geluister, nou wat jyf daar vir hom gesê het, en om laat weet het nie, en Yahweh het het gehoor, en hy het het gesien, en toe het die gees van vader Yahweh op jyf daar gekom, en jy heeft dat oorgetrek na die kinders van Amon toe en jy heeft dat aan Yahweh een gelofte gedoen. Nou maats, jylle weet ons wat is een gelofte? Ek het dit al vir jylle verduidig, maar kom ek sê dit weer ek hier. Een gelofte is soos om 'n baie, baie ernstige belofte af te le. As jy vir iemand beloof het, jy gaan vir my kopie thee maak en dan moet jy die kopie thee gaan maak of jy nou wil of nie, want jy het gesê, jy gaan, en as jy dit nie doen nie, dan kan die persoon vir wie jy die belofte gemaakt het, jou terugkry op een manier, wat jy dan ooreengekom het. En goed, nou het Jyfda een belofte aan vader Jawe gemaakt, maar hy het nie mooi gedink wat hy doen, of wat hy sê, voor hy hierdie gelofte gemaakt het nie, dit was een ondeerdachte gelofte. Nou kom ek vertel jylle, wat het hy nou vir vader gesê Hy sê toe, Vader Javi, as jy werklik die kinders van Ammon in my hand gee, dan sal wat uitkom, wat uit die dieren van my huis uitkom. Ja, dit wat my eerste tegemoet kom, dis nou, as ek in vrede by die huis kom, van die kinders van Ammon af, dit, wie ook al, sal aan Yahweh behoort, en ek sal haar, as een offer, ja, een brandoffer bring, nou jylle onthou ons nou nog, dat Abraham ook een brandoffer moes bring, en hy moes toen nou vir Isaac gaan offer het, maar, vader het het toegestop, en hy hoef toen nou nie vir Isaac te geoffer het nie, maar kom ons kyk wat gebeur nou hier, by Jefda, want hy het nou beloofen, dat wie ook al, of wat ook al, by die dieren uitkom van sy huis, as hy by die huis kom, gaan hy nou vir vader gee, as 'n brandoffer, en daarop het Jefda deurgetrek, na die kinders van Amon toe, om tegen hulle te vecht, en Jawe het hulle in sy hand gegee, ja, so waar, hy het hulle oorwin, die Israal het weer oorwin, doordat Jawe vir hulle die kracht, en die leiding gegee het, wonnelik, vader het weer ons kinders gehelp, oh, Ons het rechtig een baie goeie vader wat vir ons help met hierdie dinge. Maar toe hy nou by die huis kom, het daar een ander ding gebeur. Ja, toe Jefta en Mispa by sy huis kom, gaan sy dochter juis uit, sy enigste dochter en sy kom om te gemoet met tamburine en koordanse, en sy was so blij vir haar pa, en sy was so blij om om te sien, dat hy nou weer terugkom, en dat hy niks oorgekom het nie, en sy was sy enigste kind, hy het nie ander kinders gehad, hy het geen seens of geen dochters buiten haar gehad nie, en net toe hy haar sien, toe weet hy, nou moet hy hier die liefste dochter van hom offer en hy skeur sy kleren en hy sê, ach my dochter, jy druk my vandag heeltemal neer en jy stort my in droevenis, ek is nou so hard sê, want ek het my mond geopend jynoor jawe en ek kan het nie terugtrek nie, maats jylle weet ons, as ons iets gesê het, het ons het gesê dan moet ons dit nou doen, vooral as jy dit teenoor Javi gesê het, en hy het haar vertel wat hy gesê het vir vader, en sy het toen nie beklein nie, sy het net vir hom gesê, het, dit is reg. en sy het vir hom gevra, dat hy haar net twee maande gee, dat sy saam met haar vriendinne, een kan kan wees, en dat sy nou daar dit kan beween, dat sy nou, dat sy nou gaan moet sterwe, en aan die einde van die twee maande, het sy teruggekom, net soos wat sy sy beloof het vir haar pa. Ja, en toe moes hy haar pa Jefta nou hier die gelofte voltrek. Hy moes sy prachtige en enigste dochter offer. Maats, sien jy dat vader wel vir die help, maar as jy een gelofte aan vader gemaakt het, dan moet jy daarby bly. Maak die saak wat het is nie, Maar een mens moet baie, baie mooi dink voor jy iets sê. Voor vader en voor jou naaste. Want jy kan nie goed sê en jy gaan het nie doen nie. Onthoud het maats. Dit is geweldig belangrijk dat ons woord, ons woord bly. Dat ons dit doen, dat het ons eer sal wees. Soos die mense altyd sê, jou woord is jou eer. Houd dit bly by dit, want as vader vir ons iets gesê het, dan bly hy altyd, altyd by dit, hy draai nie om nie, en hy sê nie nie, maar ek kan nou nie meer dit doen vir julle nie, of, maar nie, ek is nou nie meer lief vir jou nie, of, ach nie, ek kan jou nou nie meer help nie, want, um, dit, of daar oor, nee, vader doe nie dit nie, hy is getrouw en rechtvaardig, en sy woord is sy eer, sy woord is waarheid, Kom, as ons sy kinders is, moet ons woord ook ons eer wees. Onthoud het maats, mooi bly